Знімать з огню каструлю, бо задумками думками ледве не пропустив урочисту мить готовності. Велике дійство сталося. Тепер тобі, Назари, недовго ждать одужання нового злету творчості. Тим паче нині навіть точіння шайб вважається процесом творчим. Творять тепер усі, а діло роблять через одного. Забрав свого Акаї. І вийшов, хай холоне. На п'ється вже після обіду снідав, лиш бутербродом кавою, по парубоцьки. В обох кімнатах стояли затхлі сутінки, бо вікна були на захід і сонце в не з'являлося лише надвечір. Раніше це йому здавалось затишком, а зараз роздратувало. Кинувши магнітофон, дурний, японська ж апаратура. Починяв балконні двері й вікна, і навмісно сів на протязі. Взяв мах з дивана. Норма. Японці діло знають. Як зроблять щось, то на п'ятірку з плюсом на те, що в нас. Ти ж робиш сам, а оближ мене є інший. Отак усі, не інших. Хтось десь до чогось не додивився. І не знайдеш, не передбачиш, не зробиш так, щоб не було нехлюйства, бо все впирається в оте невловне і таємниче хтось. на клавіш і заглушив думки ті рок-ансамблем. Ці хлопці так стараються, таку обрушують музичну Ніагару, що в голові стає одразу порожньо, як у казані туристському після обіду. «Ніякий тобі проблем». Одна все ж є, сусіди. Подай їм тишу, спокій, їм на роботу. А він хіба б'є байдики? Йому хіба не на роботу? То має право він відпочить по-справжньому. Пігмеї! Примітиви, Понайджало в місто кугутні із темних сіл. І вас а йди сюди, дитину! Я зараз-зараз, мамо, ти ж не Барис. Комедія. А вип'ють по чарчині вже співати, Сльози стоять в очах, Налиться в тіні хто з яких часів. Така її доля, обоженій, милий, За що ж ти караєш її молоду? І це в епоху НТР. Коли такі шалені темпи, швидкості, коли людина цягнула космосу і глибин могутніх атомного ядра. Крутнув до краю ручку і став прислухатися, чи довго витерплять цей рокошквал сусіди. Десь за хвилину вдарили по батареї. І він, усміхнувшись, вимкнув магнітофон. «Ось так, панове аборигене». Було вже пів на першу. Піти пообідати в якийсь кафе чи ресторан. Набридло йому давитися сухим шматком у дому. Відколи вмерла мати, він має клопіт з їжею. Щодня морока думає, де і що покласти в шлунок. Швидше б уже знайшли і зробили штучні чи гранульовані харчі напої. Скільки б часу звільнилося для самовдосконалення, для Ходження на вищу ступінь розвитку. Дзвінок у двері вирвав його із роздумів про харчування. Нехотя й рушив до коридора. Невже сусіди прийшли читати проповідь про користь тиші? Вимкнув же, як тільки раз постукали в батарею. «Ніна!» З'явилася, не подзвонивши, не попередивши, як у них було заведено. «Чого це ми такі сердиті?» – мовила. Гадав, сусіди, знову вмикав на повну силу магнітофон. Догадлива. Щось сталося? Та ні. Зайшла провідати. Працюєш? Глухо, ніби якась стіна. Візьми відпустку, може, і гайни на море чи в турпохід. Набриду же. І не глянула, мов не почула. Льоня тобі привіт передавав сказав, підкинув, ніби живця на жильці на відинці. Спасибі, гарний хлопець. Не змітилася, сказала так байдуже, що саме це й насторожило. Мені здалось сьогодні, що він у тебе втріскався, пішов в бабанк. Ой, не сміши, пройшла мерщій в кімнату, аби не бачив її очей. А втім. Недарма кажуть, що засватана дівка всім гарна. Ти засватана, спинився в дверях. Кумедія. Чого тобі так смішно? Спитала жорстко. Може я невродлива чи дурна? Та ні, гадав, що ти сучасніша. Зручніша, тобто. Можна сказати і так. Не пожалів. Ставав ураз жорстокий, коли його загонили у глухий куток. Він залишав своїх дівчат щоразу, якраз за це. Нарой отців сімейства шукайте інших, дівеньки. Він ще не з'їхав з глузду. При всій своїй сучасності ти троглодит, усміхнулася. Сидиш у цій печері, який вже є. Прийняв її примирення. «То хто ж до тебе сватається?» «Напевно, ти», – згадав одну частівку на цю пікантну тему і засміявся. Ніна почервоніла. «Пробач, не буду більше», – торкнувся її плеча. «Цей старосвітський звичай не все старе погане. Ти згоден?» «Так, скажемо, старе вино» чи друг старий, стара любов, примружилася. Назар на це не клюнув. Він мав чудову рису, скоріше звичку, вдавати, що не почув, коли йому якісь слова були важкі чи неприємні. «Може, кудись підемо та пообідаємо?» спитав буденно. «Добре», – зітхнула Ніна. «Бідний ти чоловік». «Я бідний?» Обурився, аби змінити тему. В якому розумінні? В усіх, не стала вона уточнювати, і це його влаштовувало доводити усе до кінця і ставити крапки над і теж Старосвітський звичай. Що може бути нуднішого, як цілковита ясність? У сквері біля площі, прикрашеному старовиною чи імітацією старовини, Назар помітив, що стрічні хлопці й чоловіки впиваються очима в Ніну, яка не йшла, а, мов, пливла в танці, як полюбляють деякі ансамблі ретро. Вже був зібрався покипкувати з дівчини, коли збагнув, що це її звичайна людська хода.